Fredagsfrallan med Jan Holmboe. God morgon. Önskar Hits FM. <skratt> Hits FM. god morgon och välkomna till Fredagsfrallan morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8. Som en bygg med mig Jan Holmboe. Honey, maj. Men vad är. vad? Maj är som en gammal diesel. Den glöder och glöder liksom. Den har inte riktigt kommit igång. Det var, det var faktiskt riktigt kalla vindar i morse. Så frys om munnen så ta på den, mössa åtminstone nu på morgonen. Varmt välkomna till. Ja, det blir maj månads första fredags för alla. Och som vanligt så tänkte jag börja lite med det här tankadagen. Eller morgontankar. Jag vaknade ganska tidigt att det var som de troende säger, ett herrans liv utanför fönstret. Rop och skrik och starka toner från bläckblås instrument fick alla rutor i huset att skallra. Dimman låg tät och, när jag tittade ut, fylldes till början hela synfältet endast av det mjölkvita töcknet. Efter en regnig kväll mötte nu nattens kyla morgonens uppvaknande genom att frånga hela världen. Men där, plötsligt, trädde en gestalt fram ur det kompakta morgondiset. En reslig kar med munnen vidöppen, vrålande. Och med bägge händerna höll han upp sitt budskap. Jag gnodde det sista av sömnen ur mina ögon, fick på mig glasögonen och bilden blev tydligare. Allt klanade och jag var inte förvånad. Jag haspade upp fönstret och skrek för att överrösta vad som bland annat lät som ett vallthorn på rymmen. Det finns faktiskt folk som sover här. Grannen som stod där mitt på gräsmattan omgiven av en hel blåsorkester ignorerade helt mitt inpass. Skynda dig nu, ropade han istället. Vi måste ge oss av nu för att hinna. Vad Vadå Va hinna? ropade jag tillbaka, fortfarande minst sagt irriterad. Hinna? Hinna till vad? Till tåget, förstås, skrek grannen tillbaka. Tåget! skrek jag. Ja, vårt första majtåg! hojtade grannen och viftade med det han hade i händerna. Först nu upptäckte jag att grannen höll ett stort plakat framför sig. På dess gula botten stod det med svarta versaler och skrivet Mer hjärta! Som vanligt förstod jag ingenting. Men jag insåg att fortsätta konversationen på detta sätt på distans genom att skrika till varandra inte var det mest optimala. Vänta! ropade jag. Jag, jag kommer ut. Jag hoppade i ett par byxor, svepte in mig i en kofta, klev i stövlarna och gick ut på gårdsplanen. Musiken hade nu till min glädje tystnat. Jag gick fram till grannen där han stod med sitt plakat. Vad betyder nu det allt detta? sa jag. Det är dags! svarade grannen direkt, vi måste agera nu här är ditt plakat och så sträckte han fram ett lika stort plakat till mig som han själv hade haft med sig likadant skyllt men mot den svarta bakgrunden stod den här gången med gula versaler mindre gärna jag läste och förmodligen såg grannen oförståndet i mina ögon för han var snar att förklara som sagt, det är dags det är dags att börja ge känslan större utrymme än förnuftet det är förnuftet som har tagits och tagit oss ända hit. Hit i den tid där allt mer verkar gå fel. Krig och skit, urbanisering och bonde söker fru, religiös fanatism och nätkasinon. Smaksatt, sockervatten och särskrivning och, och, och allt det där andra. Men, men nu, nu säger vi ifrån, sa grannen och log, Släppte sitt plakat och, och gav mig för första gången i vårt liv en kram. Det är dags nu viskade han i mitt öra. Jag nickade och log, böjde mig ner efter mitt plakat och så började vi gå. På väg mot vårt första majtåg. Runt omkring oss lättade dimman. Allt mer. Det här, det var nog starten på en helt ny dag. Mm. Så vi ska inte spela all musik På en gång så vad fantastiskt. Hörrni, välkomna tillbaka till Fredagsfrallan. Och vi, vi hamnade redan i en så spännande diskussion så jag glömde bort att vi gör ett radioprogram här också. Fredagsfrallan. Och dagens gäst har åkt ofantliga avstånd för att ta sig hit till radiostudion i Tranås. Ända från Skänninge. God morgon Bernt och Varmt välkommen till Fredagsfrallan. Ja, god morgon, god morgon. Kom lite närmare, Bernt. Så, så, så, vad kul att se dig Ja kul att se dig Det är första gången som vi ser varandra ja, Vi har pratat det, så vid ja, några det gånger det sådär, vi, så. Ja, gör det. Första gången jag hörde om dig Det var när du skrev en låt om mitt hus Ja, ja stackare Jättefint ja. Du, och, och, och, och vi ska prata om hus Men, men vi, ska prata om, vi ska prata om konstnärskap Framförallt tycker jag ja. Det är så många som pratar om hus Men vi kan inte låta bli det där huset Men nej, vi, vi nej. återkommer till det ja, ja, Jag tänkte börja så här Vem är Berndt Georg Uno. Ja, eh, Numera är jag väl i första hand bildkonstnär tycker jag. Okej. Okay. Eh, jobbar med måleri eh, på gott som heltid. Nu har jag blivit pensionerad så nu kan jag luta mig tillbaka. Ah, okay, ja. eh, men tidigare har jobbat 26 år på en skola i Bromma som bildkonstnär. Lärare, Aha. måleri, teckning, konsthistoria. Okej, okay, vilken? Högstadiet eller? Det var en skola vid Brommaplan det är Kristoffersskolan. Så jag hade okay. mest gymnasieklasser. Men det ah, var okay, en ah. vandroskola. Ah, så okay. att jag hade från åttan till tolvan. Jag ah, med okay, det då, okay. så att, men det var fokus ah. på gymnasieåren då. Okej. Okay. Mm. Men du målade då vid sidan av också Ja, jag då, målade... Eller? Men just lärarjobbet tar ju mycket tid ja. och energi så att det har blivit mest målande på lov och helger och så. Ja. Men jag hade ju också konsthistoria. Det gjorde att jag reste mycket. det Dels med grupper som hade en ambition att vilja se allt jag pratade om. Så att ah, det, okej, ja. det gjorde att jag reste runt mest i mest Europa men också var i Egypten flera gånger. Jag mm. hade ett atelestipendium utanför Kairo där jag bodde en period. Och, Säger du? Ja, Hur då, ofta blev du magsjuk? En gång. Ja, man har inte varit i giften om man inte blir mag. Ja. Sen blir, ja, lärde man sig. Ja, eller hur? Ja, ja vad kul. Men du, Bromma, men, men det kan, man, alltså, ett tränat öra kan höra någon form av sköttskiftång? Ja, eller. det ligger ju i botten. Och jag är ja. född i Valdmarsvik. Ja. Jag växte upp där som barn och gick sen gymnasiet i Norrköping. Norr ja, Okej. Okay. Och sen gick jag Lundervals folkhögskola, bild och formlinjen. Ja, oh, den fina folkhögskolan. Andra året de hade bild och formlinje. Så det fanns bara ett år före mig ah, som okay, hade ja. den eh, undervisningen då, då. Men det är många jag kända som har gått den vägen. Ja, sen har ah, det blivit en ah. hel del. Då det var faktiskt riktigt bra redan från början. Det var riktigt bra lärare då med Hans Hermansson och Franco Leid i ah, spetsen då. då som ah. var drivande och... Framstående konstnärer själva då. Men du, Valdemarsvik och kusten och havet, och saknar du inte det där som skänning? Det, det känns ju så nära inland, så mycket inland som det kan bli, eller? Ja, nej, men ja. Valdemarsvik är ju vackert, fast det är ja. ju kulturhistoriskt rätt så dött egentligen. Och det är ja, det inte är så kanske. mycket som har hänt där tidigare då. då nej. Finns det några rösen och sådär, men ja, det, just det. Eh, skänning och hela det här ja. området är ju en helt annan. Det är dignar. Ja, det dignar och kulturhistoria ja. och det är det som jag är fascinerad av. Då, så att ja. Jag bor ju granne med 1200-talskloster eller ruinen av Sankt-Ingelsk ja, klosterin Ja, precis. Och ja. och hela Omberg och alla kyrkor och runstenar och ja. allt som finns där. Ja, det är en spännande trakt då. Är det, är det, är det, söker du inspirationen i, i, under resorna har jag förstått. Ja, ja delvis ja. Det är inspirationen ja. kommer från många håll. Jag har ju flera spår parallellt som jag jobbar med i min Jag ja, Kan du inte berätta lite om dem? En stor inspiration är ju faktiskt eh, resor. Jag har rest och, och ofta handlar det om kulturhistoriska platser som jag sedan landar på och där penetrerar Byggnadsverk och skulpturer och historia. och Ofta tecknar jag. Mm. Och de här teckningarna ligger ofta till grund för målningar som jag har gjort när jag kommer hem. Då då. Så, att, så att det är ett sätt att jobba på. Det. Att mm. försöka eh, sitta ner liksom och ut. När man reser i det yttre så reser man alltid i det inre samtidigt. man i tecknandet så får man kontakt med någon. Slags energi stämning på en plats och man läser och får kunskaper om en plats och, och det där ger ofta idéer till målningar då som jag har gjort mm. men, men det var ätit och spårat sen mm. sen har hade du, du mer för ja sen har jag ju varit eh, fantast av musik sedan jag var barn så ja. det har ju varit någonting som har kommit hela tiden och så senaste åren har jag jobbat med rockikoner ja oh. då har jag jobbat med och det hänger ihop lite med mitt kulturhistoriska intresse om man oh. går runt i något gammalt kloster på kontinenten någonstans och ser man ju flagnade väggar med heliga personer oh. som fragmentariskt tittar fram i färgytorna och lite så jag tänkt i det här fallet, jag har en bild av, ah, av den på Jimi Hendrix som är som, som en rockikon. Alltså. Ah, och det är som man gick där och som plötsligt kommer John Lennon, Jimi Hendrix eller Frank Zappa, eller Jim Morrison eller någon fram ur väggarna istället. Ah, och, och det är liksom kulturhistoria också ah. som jag tycker är väldigt fascinerande av då. För jag förraperas över det. När jag, när, jag, när, jag, när jag bara tittar på din bild, så, så Så är det. Det, det, det, alltså det första som jag skrev ner. Så där liksom, som kom, det var just liksom ikonmåleri. Ja, intressant. Det, det, det, var liksom, det var det första. Och sen, och sen tittade du på den här. och där du har, en, jag har många favoriter. Men, men på din hemsida då. Ska, vad, vad, vad kan du ta adressen till den? www.uno.se ja, Häng med nu. Gå in där. Googla samtidigt in där. Så, så, så ja. får ni bild på det vi pratar om. Jo, där... där där alltså, oh, var ju alla de stora rockikonerna. Ja, men ja. men jag, jag följer pladask för Frank Zappa eftersom ja. han betyder ja, speciellt jag, för jag, mig. Ja, är fantastiskt. De här är gjorda med sprayschabloner. Okay. Jag har tecknat upp på en kartong motivet eller porträttet av Jimi Hendrix. så har skurit med kniv bort allt som ska vara vitt. Jaha. Och så har jag lagt schablonen mot en färgad duk och så sprutat med vit färg och då när man lyfter av schablonen så har vi bilden och den där kan man göra på oh, olika sätt i olika oh, sammanhang häftigt. och så. Det är liksom inspirerat av streetart. Ah, ja, Konsten. så det är liksom det är pop även där. Liksom, ah, på något precis, sätt. Ja, precis. Ah. Men du, inte bara ikoner då utan också alltså, jag, jag fick mycket då av Chagall mm. Gauguin Kandinsky och ja. Så, och, och då, hur, hur känner man som konstnär när jag säger så? Ja, jag tycker det är fint. Vad man än gör står man ju alltid i en tradition. Man Aha. är ju liksom som en stor flod man åker på. Och, och det är många fantastiska personligheter som har åkt på den där tidigare. Då. Det är det som är inspirerande. Så det, sen lever man ju här och nu. Men man ser ju liksom Gaugang och Moro och alla de här Aha. stora... Finns ju där liksom i bakgrunden ja. hela tiden. Då då, så att det... Vore det inte liksom ett fattigdomsbevis att inte liksom ta in dem på ja. något sätt? Eller? Man har ju de finns ju där och har gjort ja. det. Det går ju liksom inte att ta någonting från ingenstans. Liksom, utan man... Som barn tittade jag i konstböcker. Det var ju det som gjorde att jag kom igång och målade. Alltså, var det så det startade att du startade? Vill du inte bli lokförare eller astronaut? Jag vet inte. Ja. För du, vi ska säga, du, ja, du, egentligen borde ju du bli någon sån här slalomåkare eller snabbspärare, <laughs> för du är en 54. Du tillhör aj. den här fantastiska. Årgången då alla blev liksom Ingemar Stenmark och Björn Borg och är, ja. de, är de inte 54 allihopa tror jag 57 eller 56 Ja jag ja, vet inte kanske Men konsten kom tidigt då Ja här. konsten eller, kom tidigt Började vi teckna ja. när jag var tre år Och min mamma skickade teckningar till hemmets Ekotidning och oh, vi blev Och fick fem kronor för det och... oh, Arvoderad redan Ja så att få positiv uppmuntran är en viktig del i barnets kreativa historia. Eller hur? Säga. Och du pikade inte som konstnär då utan, utan du har... <laughs> man har väl pikar hela tiden. <laughs> ja. Sen sjunker undan, så har man en ja. ny pik. Varje period har ju sin storhet och sen nedgång och uppgång och nedgång och så. Och tror jag. Men du är bakom dig nu. Alltså vi, vi kommer ju in på det här hur vi än gör nu då. Bakom det. Ja, jag måste. Nu, nu är jag så här. Vä, vänta. Nu kanske någon som säger så här: Burnt och Burnt Ja, jag, jag har läst. Jag har, jag har, har jag sett hans verk? Eller? Och det har kanske du har gjort så här. Men framförallt det som det som japaner och, och amerikanare och svenskar har gemensamt just nu. Det är att alla har åtminstone sett ditt hus, Bernt, eller hur? Just det. <laughs> för, för det är ju så här, jag måste ställa en fråga till dig. Hur känns det att bo i en soluppgång? Ja, det är fantastiskt. Eller hur? Ja. För det är verkligen vad det är. Ja. Det är liksom, eller, eller en, eller, eller en, eller en i apelsin kan ja. man också tänka sig ja. så här. <gasps> nu, ska vi, nu ska vi förklara det här tar alltså eh, på fantastiska... Eh, visst heter det Nunnivägen? Nunnestigen, Nunnestigen heter det där. Ja. Det är ju bara det namnet. Är. Så, så där har du en litet hus. Ja. Sött litet hus i ja. Och så var det dags att renovera lite. Och ja. håller på för fullt att renovera. Färgen hängde som kornfläkt på väggen Ja, just det. Ja. Det så bara skrapa av och måla om. Då. Och då målade du om fasaden. Och så blev det ett herrans liv. Ja. Vad gjorde? Jag tog in lite extra i det gula och sen chaterade det. det vill säga jag la lite rött i ovankant och lite vitt i nederkant Aha. så blev det en tonad yta ungefär som vi ser i naturen i organiska färgskalor som till exempel himlen ljusare mot horisonten och mörkare blå mot scenet. Det tyckte jag var rätt självklart. Uh -huh. Jag tycker det är vackert och gult. Och jag tror med själv att du använder din yrkeskunskap. Ja, ja absolut. Jag ja, uh -huh. Så att det är ju. Så jag tog i lite extra, men gult är som fan Gång sig. Gult är livets livskraften, solens och livskraftens färg, tyckte han. Så han sökte upp motiv som var gula, som solrosor och så vidare. Uh -huh. så att, och det. Är, och det ger ju glädje. Grannarna kallar ju huset för soluppgången och så vidare. Ja, på gatan. du ser. Ja. Ja, så att, hittills har jag bara fått positiva ja. responser av grannar som bor både närmare och längre ifrån. Då. Och, och jag tänker så här. Tänk det där i fullständig sommarprakt. Ja. Med prunkande grönska runt omkring och så här. Alltså, vilken, vilken aptitretare. ja. ja. ja. Och det, men du, sen rent, om vi håller, håller oss kvar vid tekniken då. Alltså, det måste ha varit väldigt svårt för du har gjort det samlöst, eller hur? Va? Ja, det var det, det som är meningen. Så... Och den stora fasaden som vetter ner stan, det fick vi måla om flera gånger då, då. För att få det utan skarvar då. För det blir som en enorm duk. Du ja, måste ju liksom ha sprungit ja, ett kvarter bort för ja, att liksom få. Ja, precis. Ja. måste ju gå från. för när, på nära håll ser man ju inte riktigt vad man gör. Då, Nej. Man måste gå ifrån för att se. Och det där var ju ett väldigt, eh, jag har aldrig målat en så stor yta på Nej. det viset förut heller. Så att det var ju en utmaning bara där. Men, Men du, det föll inte godgjord då? Jo, hos alla utom tre, fyra kommunalpolitiker och ja. tjänstemän på byggnadsnämnden i Mjölk. Ja. alla andra har ju uttryckt positivt ja. Det finns det kanske de som inte tycker färgen den de själva skulle vilja ha men de säger Nej. att man ska ändå ha rätt att göra som man själv vill på steget. eget Eller hur, det va? säger de ja. som, som tillägg då då. men, men 98-99% säger ju fantastiskt liksom. ja. vackert det då, så att. men jag ser att den har det, det, här, det som har varit för det, det, det, det var uppe i, i byggnadsnämnden och byggnadsnämnden har bestämt att du ska måla om nu och du har överklagat det ja och det där det ligger någonstans idag kan man säga. Ja, det har gått till överklagan till länsstyrelsen. Ja. ja, just det. Så ska någon, någon byråkrat på länsstyrelsen tycka eller tänka. Ja, då. Just det, ja det är logiskt. Ja. Så här är det i Sverige. Ja. Välkommen till soluppgångens land. Ja. Du, det, vi, ska, vi ska ta. Uh, det, vi ska ha musiken idag. Den, den, uh, den står bärd för. Och här är en låt som vi bara har hittat. The Move, Yellow Rainbow. The Yellow Rainbow, alltså det, ja. vi måste ju bara spela den. va? Ja, absolut, eller hur? Ja, och det här, är, det här är föregångarna, berättade du för mig, som är helt okunnig på den här epoken. Att det här är föregångarna till ILO. Eller? Ja, Electric The Line Move Focus. var ju ett av de största popbanden i England, 67-68. Roy Wood skrev alla låtar och okay. Elvis sjöng. Och sen startade han med en kompis ett sidoprojekt, Electric Light Orchestra. De ville okay. göra biteslåtar med rock och orkester. Och det slog mycket mer så att de sadlade över till det istället. Och det blev ett jättestort sen. Då, liksom. Ja, det är det. Go with the flow som det heter. Ja. Ja, vi vill lyssna, men, men ha lite fördrag fördragsamhet ni som lyssnar för att det här är det, det är inte den bästa ljudupptagningen, men, men man hör om man lyssnar. Börjar spela lite. All uh -huh. Här med Jan Holmbom. God morgon. Önskar HITS FM. <skratt> Hits FM. Ja, oh, fredags för alla. Morgontid, radio, torkshow här på HITS FM 97,8. Som en byggt med mig, Janne Holmbom. Gäst i studion är Bernt Uno och vi lyssnade på The Move Yellow Rainbow, ganska taskig inspelning men den var ju skön ja, ja, lite framåt, det är favorit av det där, ja. Ja. jag var till och med med i deras fanclub när jag gick i klass 8 och gjorde teckningar av dem och skickade till dem och fick oh. signerade bilder tillbaka, allvarligt, ja. vad häftigt <laughs> ja. vad kul, men du vad heter du Rainbow och, och sådär ja, och, och, och. Ja. Och, så till, och så tillbaka till, till ditt konstnärskap, alltså det, det svävar för mig också när jag, när jag som betraktar så, så känner jag ganska stor andlighet i bilderna också. Mm. Är jag ute och far då eller? Nej, det finns ju en större verklighet som jag är inspirerad ja. av ja. på något sätt. Ja. Men du, dina ätsningar då? Ja, ja, det var länge sedan jag gjorde dem. Jag har sett dem också. Ja. Ja, jag gillar den här eller gillar, vet jag inte om jag ska säga. Ja, men, ätsningar är ju ett sånt här sätt att också se, alltså, när man ser hur driven du är som konstnär tycker jag. Mm. Ja, alltså, tack. Ja. Verkligen. Den här svastiken tycker jag var... Usch. Ja. Ja. Ja. Det... Den Eh gjorde gick på Lundervad. Ja, den är så pass gammal också. Ja, den är från 73 eller ja. 74. Och så säger vi god morgon till Anders Jakobsson vår utrikeskorrespondent i den stora världen i Mjölby där nästan alla människor bor. ja, nu tror jag väl det. God morgon Anders Jakobsson. God morgon, god morgon. Ja. <håh>, och, och nykter? Ja, det har varit soluppgång idag också. Ja. Så är det faktiskt. Du, ja, vi tar ju in dig nu lite som expertkommentator här idag, förstår du. <laughs> <laughs> så, så, äh, för för äh, det är lite spännande det som händer i Skänningen nu eller det som har hänt i Skänningen och sen får vi se vad det blir för följdverkningar på det då. Va, va, har du några reflektioner runt det här då? Ja, det, den eh, som jag tänker på närmast är väl att eh, Eh, vilken så det här fick. Men det var väl tack vare, eller på grund av att tv ja. behandlade det. Ja. Och eh, reaktionerna på Facebook då, som ju var till antar jag 95% till stöd för Bernt. Ja, jag skulle vilja säga eh, 99,9%. Eh, eh, ja, alltså. det ska jag ändå snarare. Ah. Jag. <laughs> ja. Ja. jag kan bara komma ihåg någon liknande historia ifrån byggnadsnämnden i och det var nog ungefär för tio år sedan och då var det en som hade byggt en hiskeligt ful veranda eller förstuga man ska säga mm. men, men där fick han ingen stöd från allmänheten för att eh, den var gräslig. <laughs> <Okay>. mm. <laughs> ja, alltså det, sen, sen, sen jag, jag kan väl tycka det här om jag ska ge mig in i den här debatten att jag tycker att det är liksom särgaget på något sätt för, för eh, det är gjort i samförstånd med grannarna och grannarna kallar det huset för soluppgången och, och alltihopa mm. och sen, sen är det liksom en, som jag har förstått det är en byråkrat på något museum som har tillskrivit kommunen och uppmärksammat om ja. att det här, det här nunneklostret förfulas eller, eller kulturmiljön för, förfulas och sen om man står jag har en kompis som heter Mats Löngren som har tagit två fantastiska kort han står nämligen uppe vid äh, Nunneklostret och så har han ja. tagit ett kort på Berns hus och sen med samma objektiv så har han vridit sig lite åt motsatta hållet och där ser man Prems mack liksom och, och, och, och, och då kan man fundera på, liksom, vad är det som skämmer kulturmiljön egentligen? Ja, Det ska vara riktigt ärlig. Precis, precis. För det hus är inte upplyst. Bertil. Nej, nej, nej, nej. nej, nej. Och man kan inte tanka där heller. Nej. Nej. Ja, man kan tanka tankar. Ja, så det kanske. kan man göra. Men, men man kan inte fylla tankarna med diesel. Nej. Men ja, uppståndelsen här var ju mycket på grund av att byggnadsnämndens ordförande Anders Sten sa på SVTs fråga varför huset måste målas om. Då sa han ju att färgen inte är svensk. Ja just det, det är osvenska och, och det var ju det som valade sån uppståndelse då, då. Och sen ångrade han sig ju ganska kort och sa att det är för mycket lyster i färgen i huset. Och då var ju SVT där dagen på och just det, tog den här vändande bilder på huset och premacken. Och det är ju så att premackens gula lyser ju faktiskt mycket mer än ja. huset gör då. Så att, så att vad de än säger där så har de ju målat in sig i hörn Och sen ville han ju inte svara på fler frågor och då kom ju hans eh, visordförande fram och sa att grannarna klagar. Eh, på en jurists... Eh, inrådan så sedan runt och tog kollad med grannar och då av de 14 jag frågade så var alla positiva till att huset skulle behålla sin färg då. Så, att, så att det stämde inte heller att grannarna klagade Du är ju ganska stor så man kanske inte tog det säga Nej, ja. <laughs> <laughs> ja, ja. Ja. Ja. Alltså, vad, vad tycker vi om sånt här Anders Jakobsson Är det här det kommunpolitiker kom ska ägna sig åt Eller ja, det, det, det som står mig här Är ju att eh, Politikerna nämnden har gått på förslaget Och det är eh, väldigt vanligt I, i Mölby kommunen När det gäller de här myndighetsnämnden Karl-Johan påpekar ju där i sin krönika i korren. Ja, i det såg jag också. han var ju inne på samma tankegång ja. där. Men jag vet genom mina kanaler i kommunhuset där att Anders Sten har fått skäll av partikamrater. Det tycker jag ska ha om jag ska vara riktigt ärlig också. Ja. Sen tycker jag, sen är det så här, man är inte sämre än att man kan ändra sig. Det är alltså, man, vi kan alla ha fel Den som kastar första stenen Och hela det här köret då liksom, Men, men, men det, det läskiga med såna här saker är att Det är när det bara går prestige ja. Vilket är vanligt ja, det, ja, tyvärr. det är det du har gjort här Ja, precis va Och det är Ja jag, jag, jag tycker att vi behöver mer sånt här Inte mindre Alltså, vi pratar om, jag vet inte om det har hängt med här nu det här Ett Sverige på, på tv och, och det här urbana mot landsbygd och alltihopa och, och jag förstår liksom inte vad, vad, är, vad, är, vad är grejen? Ska vi liksom vara ett museum för stadsbor? Ska det ingenting förändras? Ska, det liksom, ska, vi, ska vi låta ska vi, inte, ska, vi liksom, ska, vi inte, ska vi inte ska vi inte tordas förnyelse och förändringar? Jag, jag begriper inte Det är, det är märkligt Ja. Men, men är det inte lite så också? att eh, så, va, va, hur, hur detaljerad och hur fetiga kan en, kan en nämnd vara? Och det är lite det det handlar om. Eh, finns, det finns så att säga inga, ing, inga utrymme för Nej. nytänkande. Nej, och sen den här, den här nya plan- och byg byggnadslagen PBL, den, den nya, den är, den är ju... Åh, alltså, jag, jag skulle inte ens i villaste feber-drömmar kunna liksom få ihop någonting sånt. Man, man sa att man skulle göra det här för att förenkla, men, men den har ju blivit precis tvärtom, den nya plan- och byggnadslagen. Så att det, ja, så är det. Eh, får, jag, får jag fråga, Bent? Eh, yeah. Ja, har Jag har förstått så kommer du från Söderköping. Nej, det är fel. Valdemarsvik. Valdemarsvik, jaha. Ja. Tror du att uh, Valdemarsviks byggnadshem skulle ha gjort en, en annan bedömning? Jag vet inte. Var, det var så <skratt> länge sedan jag bodde i Valdemarsvik så jag vet inte vilka som sitter där idag. Nej. Jag hade en gammal skolkamrat som är någon slags kommunalpolitiker. Men han har i alla fall på Facebook skrivit stöd för det jag har gjort. Så. Ja, ja. <laughs> Så inte. Men, men så vitt jag kan förstå så finns det väl, väl ganska goda utsikter att du vinner i en eh, överklagande process. Ja, nu är du inne hos Länsstyrelsen då. Mm. Så att vi får se vad de säger. Sen finns det ju högre instanser att gå vidare på. Det, så. Ja. Men de här förvaltningsomstolarna brukar ju ta ganska ja. god tid på sig. Ja, ja precis. När hinner flagna färgen. <laughs> När det så brukar 9 av 10 vinna i Länsstyrelsen sen. Ja, okej. Okay. Ja. Men du, men du Bern det är ditt konstnärskap Och du, nästa vecka är, är det ju konstrundan ja, Den här precis. fantastiska ja. äh... Konst omberg om ja. Omkulturs konstrunda Så det betyder att du är inne i en enorm kreativ och produktiv fas ja, jag, jag målar med. så mycket jag kan dagligen Men, men hur har det här hur har, För det var, jag vet när jag ringde till dig Första gången så sa du så äh, Jag bara jag, vänta, jag orkar liksom inte Nej, första alltså, dagarna så ja. var jag Alldeles chockad Ja men hur har det påverkat hur har det påverkat din, din, din kreativa process? Ja, alltså måndagen 23 hade de i möte sen ja. en, På tisdagen sen var det ju som spö i backen. Telefon, ja. eh, mail och Facebook och det ringdes från alla håll. Jag intervjuade de fem största tidningarna i Norge till exempel. Ja, och så. Och ja. De ville alltså komma till programmet Debatt med jag hade ingen lust att åka till Göteborg och... Men sen fick jag ju det att jag skulle utnyttja det här. Jag har gjort en serie målningar inspirerat av huset. Aha, då, okay, då, jag, och, så, och du har ju med dig Jag då. tog med en nu jag, som ett kan porträtt du, av alltså, huset här. Jag, precis, så att, men sen har jag ju lagt till någonting. För att han sa att färgen inte var riktigt svensk. Alltså så det, så att, det är enormt orientaliskt. I, i ja, sen så. är ju, den heter ju då... En osvensk soluppgång över gula huset i själv. <laughs> <laughs> alltså, alltså, och, det, och det är ju, det är ju liksom fönden mot en mörk himmel så stiger en enorm sol. Och i den här solen, framför solen och mellan, längst fram är det här fantastiska vackra huset i Stänge. Och jag ser att du har städat lite på tomt och sådär också. <laughs> och, så, och men mot siluetten mot, mot uh, solen är, det är lök, kupoler, det är tinnar och torn, och, alltså det, det luktar allt annat än svenskt där borta ja, i och det är både kända och okända torn från kontinenten, ja, då. Ja. det är Kölnerdomen och Peterskyrkan ja, och det är, ja, det är. olika lök ja. och bysantinska kupoler ja, ja. och så vidare då. och även har vi någon känd kyrka i Prag där till höger till exempel ja, då. men du, torn och, torn och slott det är också något. där Ja det har alltid varit fascinerande ja. och framförallt de senaste åren har jag jobbat mycket med Torn. Ja. På min hemsida har jag en hel kategori ja, ka just... Castles and Towers. Ja. <laughs> vad häftigt. Jaha men Jacob vad kul att du var med oss. Ja vad trevligt att vara med. Ja, ja kul att höra din röst. Så får vi se vad som händer. Du, och det är ju så här att ni, ni som lyssnar på Fredagsförallan vet ju att Jakob är ju vår utrikeskorrespondent Och han har en fantastisk blogg som ni bara inte får missa. Den är välbesökt. Men, men och, och, och, ibland är pennan riktigt vass. Och ibland är den, eh, gräver den djupt i minnet och letar fram fantastiska historier från förr. Kan du inte, Jakob, ta, ta eh, den fantastiskt korta och slagkraftiga... Ja, vi tar adresse. den rubrik vänliga med Jakob vid tangentbordet blogspot.com. <laughs> ja, sjutton och Jakob så hörs vi igen Ha du bra, med på det? Hej hej, hej hej. Du, vad en trevlig prick det där så. Uh, uh, nu tänkte jag uh, uh, vi är fortfarande i radion här nu vet du. Nu tänkte jag, ska vi ska vi ska jag sjunga för dig? Ja, du? Ska det ska jag det? Jag absolut. Du, jag vet att du har vetat du för det var nämligen så att jag reagerade direkt på det här, ja. Uh. Med, med, med huset. Och så tänkte jag hur kan man reagera? Jag kan ju skriva in sen där, men det kommer flera att göra. så tänkte jag så här och jag lirar i gubbrock. Och så tänkte jag nej, men alltså the det här är ju The House of the Rising Sun i Skänninge. Eller hur? Det är ju, det är ju liksom en, en, en soluppgång. Och då då, snabbt på, på ett par minuter så, så, så i, i affektion det brukar aldrig bli riktigt bra när man gör i affektion men, men det var viktigt att affektionen var, var en komponent där då. Så, så då skrev jag en text en ny text till The House of the Rising Sun och sen spelade jag in den eh, med hjälp av min iPhone eller något sånt där eh, och, och la ut den på Youtube och den fick en jäkla massa människor att och titta på den då vad kul. Men nu tänkte jag för första gången och för sista gången förmodligen också försöka att framföra den live. Och är det okej okay, det, Absolut. Eller? Är du säker? Ja, ja. Ja. Ska se. Ja, då ska jag ha lite musik här också. Det är hemskt mycket att hålla reda på här. Nu jag ser jag mig det. Jag ska välja rätt låt också. Den är det nog kanske. Det finns ett hus i Wenning Estad, det kallar det Rising Sun. Ett hus som man målar i Wenning Estad, på ett sätt som inte är bra. Där din fasad du ska måla, välj en färg som är trivlig och svensk. För annars blir det obalans i vår håla, bara den hemska tanken är hemsk. Samlas dilettanterna från händen På gatan och fattar sitt beslut Rätta in dig i ledet, det händen Så här ser inte gul färg ut Det miljön här för sören, det förstör för klosterruin. Måla om med den rätta kulören, mera gult ungefär som urin. Där borta i fonden står maken Prem var namnet i orangaste plast. Med lite diesel och bensin i baken. Är du rymd av ett vackert ögonkast? Ögonkast, det vackert. Fantastiskt, vad fint! Ren och –FM Ja, det var. Så, det var som en homage till dig. Det ja, verkligen, ja. det var det bästa var det med om. <skratt> ja, okej. Hör du, nu bara dra ihop sig mot slutet här. Ja, ja se det. Ja. Men ska vi ta en gång till? Eh... Om man vill gå in och titta på, på dina målningar ja. eller på ditt konstnärskap ja. då har du en hemsida för det. Ja. Vi tar den så att alla får. www.uno.se U-H-N-O U-H-N-O Och nästa, eh, när han är ute och flyger Kristi Himmelfärd ja. då är det den här eh, Ombergs eh, ja. Som och en och den... vecka, torsdag till söndag har vi alltså konstrunda. Jag kommer att visa målningar i Heda församlingshem. det ah, okay. ja, ligger mellan kul. Rök och Alvastra. Ah. Och så att det kommer att vara mellan 11 och 17 varje då. 14-17 i ah, okay, juni. Kul. Ja, så så är det kommer man få se lite av Ja, utav kommer med. också? Ah. Jag har faktiskt på jobbar med tre målningar som hänger ihop med huset. Och den jag med ah, i studion okay. här är en av dem. Ah. En kommer att finnas på samlingsutställningen i Ödeshög. Ah, okay. Och två kommer att finnas på utställningen i Heda. Ja, ah, kul. Vi ska ta ett kort på Bern och på den här fantastiska målningen och så lägger vi ut det på Fredagsförallands Facebook-sida också och på Hits FNs, eh... Facebook-sidan så kan ni gå in och titta här och få lite försmak. Så det här blir ju fullt av målningar och jag kommer nog ha en gul period. Jag har flera Aha, okay. målningar ja, som är gulskaliga. Så den Aha, här kommer okay. ganska säkert vara med. Ja, titta, en, en borg med en bro och så är cirklar Aha. som binder ihop det Aha. hela. Då så. Du, så att, alltså, du, min hustru som är, som är inte bara vacker utan begåvad dessutom. Hon, hon, sa, hon, hon fick lite så här tolk, associationer till tolkens värld mm. äh, är det också? Ja, ja jag har jag inte ens läst honom när jag var i tonåren så läste jag böckerna ja, okay, jag ja. gjorde faktiskt en hel serie med målningar ja, och det, ja. koppartryck också med okay. inspirerat ja, av tolken ja. det är riktigt så att ja, vad kul. Ja. de fanns där någonstans men missar nu inte, och missa inte konstrundan överhuvudtaget, det är fantastiskt och då, då slår jag ett slag dessutom för att när ni åker konstrundan så, så finns det en prick som är jättelångt bort ifrån de övriga konstrundeprickarna och det är Janets krukmakeri, Linnefors krukmakeri det måste ni också besöka i vackra Linnefors när ni är ändå är ute och far de där dagarna och i kväll kan jag tala om I kväll och i kväll så är det ju fantastiskt Då är det ju Irish box i Buxholm Och lill och ni som har fått tag i biljetter För jag vet att det är slutsålt Jag hörde Thomas ha något annat tidigare på radion här Men det är slutsålt både till ikväll och i morgonkväll Det är sångarbröderna som bjuder på Irish Inbox i, På Nygata 9 i Kulturhuset i i Boksholm Har vi fått med allting som vi ska Men vet du, vet du av en händelse Vet du vem som dog idag Bernt eh, 1903 1903 mm. Bara 54 år gammal Paul, Paul eh, Gauguin ja, Så du säger att allting hänger ihop det. det fanns en mening med oss den här dagen Ja just det, ja, det en Stor inspirationskälla ja. Men du, nu är det så här. Du kommer ju inte härifrån utan att vi spelar det här fantastiska spelet som heter Pest eller Coolera. Och det går ut på det sättet. Det är fem omgångar. Det är en bedömningssport som så mycket här i livet. Ungefär som bygglovs, byggnäm, byggnadsnämnder. Det är mycket sådär. Bedömningssport. Och, och Du kommer få välja mellan två saker. Och, och, och, och sen bedömer jag om du har valt rätt det, det, det, det, det, det, jag, Finns det rätt och fel? Ja det kan det finnas I min bok finns det just i det här fallet Förmodligen inte Och så vinner du en, en, en hel kasse Fylld med ära Och alla gula kulörer Som finns ja, på den här jorden bra, ja. Kan det vara någonting? Ja, fantastiskt ja? Alltså. Då börjar vi eh, Vi spelar Pest eller Kula Med Bernt Uno Morgon eller kväll Kväll? Ja, och det är ju fel för det här är ju imorgon. i Ja, alltså, just nu är det morgon. Ja. Ja, det men, du är, men du är en riktig kvällsmänniska, är det så att ja. du... när jag var barn så satte jag ofta på nätterna. Fick någon tidningsartikel om mig. Målar helst på nätterna till inspirerande musik. Var ja, riktig. och det tog du till det liksom? Ja, så. Okay. ja det var ju så jag gjorde. Jag ja. okay. Men... Ja. Ja, ja, morgon är ju fantastiskt också. Ah. Ju, men ah. jag målar ju hellre mitt ah. på dagen och sen på kvällskanten. Ah, okay. Och du verkar ha för, och du, till musik också. Ja. Nästan, All, alltid. nästan alltid. till musik. Inte alltid, men nästan alltid. Ah, vad häftigt. Det är väldigt mycket. Du blir inte störd utan du blir tvärtom Ja ah, det är inspirerat, det är en konst det också Med ja. en kraft och energi ja. som jag surfar på då. Ja. Men jag kan inte ge rätt för det här vet du, ändå. vet. Men du har en chans nu <laughs> eh, Soluppgång eller solnedgång? Soluppgång Ja det är självklart, eller hur? <laughs> solnedgång kan vara fantastiskt vackert ja, också men... Men, men visst i det här fallet det, nu, Känner du att du är lite närmare kassen med, med Ja med ära nu, va? jag förstår ja. vad du vill komma med Frågorna <laughs> <då. laughs> Akryl eller olja? Ja, det är ju en fråga där. Ja. När jag började måla var det faktiskt oljefärger. Okay, då. Ja. Ja. Fast senare tid så har jag jobbat med lack som är lite panellacksart. Okay. Alltså ja. Det är väl att jag är lite orolig numera och vill måla snabbt och ja. att det ska torka fort. Och ja, då blir det, du väljer du arkyl. Ja. Och, och det här kan man välja vilket, det är rätt bägge. Ja. Så du, du fick poäng här också. Ja, okay. ja. Ja. <laughs> men det, det, det, De är väldigt olika. Är de inte det? Ja, det är ju olika konsistens ja. Färg är ju bindemedel och pigment. Och ja. Bindemedlet är ju väldigt olika där. Ja. Då, så att, ja. Ja. ja, men du får rätt för det. Det går ju riktigt bra det här. Känns det bra? Ja det känns bra, jag kör på varandra, ja. Sommar eller vinter? Sommar Vinter då åker man ut ja, Jag avskyr vinter Man sitter i det. då liksom Var är ljuset, var är ljuset, var är ljuset Du har en nästan som är Om du nu svarar rätt på sista frågan Då har du liksom, då har du vunnit med guldkant dessutom Okej, okay. ja, ja. Bygglov eller sommarlov <laughs> Bygglov <förstås. laughs> ja. Ja, ja. Det, Där hade man också fått rätt Oavsett vad man hade ja, såg Sommarlov är ting. fint ja, är Som gammal lärare var ju sommarlovet väldigt stort år, då ja. ja men det var väl en bra grej ja, Då, då var du som mest produktiv med det Som pensionär det rent, har man eller? ju sommarlov i året runt är det, är, så. Så. är det så? Jag har förstått ja, att pensionärer ja. har ju aldrig någon tid <laughs> man, <laughs> nej, Men så, loven är ju då man hinner göra saker Inte ja. av tid med annat Nej ja, just det Bernt Uno, stort tack för att du tog av ja. din tid och besökte oss i fredagskan. Tack det var jätteroligt att ha det här. Tack så mycket Janne. Det var jättekul att vara här och eh, ni andra välkomna till Heda 14-17 maj ja. nu då. Ja, missa inte det. Missa Nej. inte det. Och så håller vi tummarna att det finns, att man på Länssty Länsstyrelsen har sett ljuset. Ja, så precis. Att det... Och så avslutar vi som vanligt med ett ord för dagen. Skit i fasaden. Det innehållet som räknas. ja. Sjutton mer har det bra. Ha det bra? Hej, hej. hej då. Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. FM. Stands on oh, She's, she's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. play a sound till tomorrow It's the crowd